ولې کېنی چې هغه د جماعت نه خارج دي دې جماعت نه ووتې نو طرح سر جوړيول کې اذین دل قلم فاطمه ایت کې دا د خبرو کې وله شامل کېږي یا خبره د ګناي جماعت نه ووتې ا موږ یې نه ځان لته ځین کوو موږ یې او دا مساله زموږه تاوان ده یو زجر ور تو ته هغه خپل سره ولجرکه چې نه جماعت ته اچيږي بیا زجر ور کوي ته دا خبر تایجو لیکي چې پسامت داغه افتراق خلاف و جماعت کې راځي به درم علم دې سره سم اعت کی هوا بے ایمان ته هغه پونتول دي یاغه قوم باندې غضب شه د شرکو بهار من صورت کې دریز لفظه علم ده زپار د زجر د مداحل هغه سوس با ایمان آب آغا خبر و و آغا بی ایمان چې جماعت نو ته ده او بیا هغه جګی کې خبرې باندې کوي مقالفين سرا جګی کوي او دریز لفظه ایو الینا منب ده د دریز ل ذکر کوي نه په دریز قاعده ذکر کوي یاذن یا ایه الذین آمنو نو پته ذکر کوي چې تاف دین او مصلک لکوي نو چې تاف دین او مصلک لکوي نو ټولی د ارغاده شکو عبادت کوي اټنه هم کوي پکار دال جی چې تدا کارونه کې ادب ز جماعت چې تا مصلو مناله د جماعت رو کون شي نو پر رګون لا ځای ور کا دا نه ځای نشته دا منافق غولل کې منافقان به حضرت سره راځي مې شو جړګه به وکړې چې راځي کول سې جوړ شو کولې نو مؤمنان خو په دل کې کټې نو جړګه به وکړي هغه راځي پرونکی دي شي نو مؤمنان براځنه وایته بزایی نو هغه به جوړ را کړي موږ رسول کېنو نو کار منافقانو لې کوئی مؤمنان لا تاکید او ادرم ځل انده امیر جماعت چې تاسو ته سړې او کله جرګه کې نو ستوفه پیش کا ستوفه مالوی هغه توفه مالنی نه د بازان لا خیل انکه ته دی ها او را ما علی فل يسجدنت قال سونه تصلي الحاجه اسونه نشي چې توفره کې او غريبي چې زو زغغا نو دا خو اور توه حضرت که څه خدمت دي تیارم با جوړ کې په دورا تر زای جوړ دې ما رامو مایداسره په دا تبلیغان ځل مرکز جوړي نو کوم غریبان چې دي ناغار أغلی دي چا درا دیو کړی دی؟ چا څلور کړی دي چا له سر کړی دي مزدورای شما زرا پیسی نيشته نو زو مزدوري کوم یرا میاں مزدور و میو ماته ولی مېره عجیب غاب اميار کو باندې قران لیکن طالب علماء چې ونه د قران کړي نه د سره پیسه شته نه د سره د لاس په موثق ملشه دا سپنه پاونړه ده دا کار نه کړي نو مطلب د آیت داړې چې تاسو جماعت بالا ترقی کړي چې تاسو جماعت له سړکوي کنه چې جماعت له سړک کنه ډاکټر بابا ان درې درې په پوځې نو صورت کې درې تایب بیانې او درې زګرا ورته اول <سؤال> رد رسمی واچل کې دا وله مخ کې زیات مسله ذکر شو نو زیات بنځه تاخې کې زیات الہ کې ویشي چې جماعت کی او جماعت الہ په انداز کې دی چې هغه کې غلط رسول نه وي زمو نافقان خو یې نه مومنانو دا څه نفکم ریمتنو در رب در رو غائی ایت که در جماعت تمید صفائی جماعت صاف تے منافقان تے لڑکی او منافقانو سره تعلق مسا تے دا بر جماعت نوزی نوزی نوزی باپلا دی بیا مشر بے غیت دانویت تا جماعت نوزی زمر دودا تا سر روزی تعلقات دیشتے دی بوئی رضا کوئی ہے روز تو آیات رازی څ پلاجی کورور دي چوسره دانا کتاب نه مخاليف شو نو تبع او د سوني نيسه دا رو ته زګر ور کوي څه وته وای کی بای تا مسله په غوږه جماعت نه وته دي زخي دي دا عربو دا قاعده وا چې کله سړی مور تبه وي انت اعلیيه قضاهي هم دي دلغه سره وا هغه خدا پیارا ماشه هغه با الله روا کې دا یا خبا یاد گمشتی رو جیو ساتری یا با خب مرحی ازاد که یا با اشپیتو کسر رای ورکا. نو اللہ مثلا دا پیش که دا لفظ چه تا مور تووی حناک مورو خدا خو یونو آدی خو صفاتو دی لیکن صفت کا مور دا دی خد الهوی نو دا جرم دی نو معنی سشو داوگی چه صفت تا تو توب دی بندلوی نو دی جرم دی آ په یو نوادہ دیو فرضیات بل فرلاوین ګرم دی نو خدای مخلوق بل بل ذات دی ته چې مخلوق له ځای څخه توه کې بابازې ذمہ دار دي نستازي صدا دغه ذکر دی مثال پېښې بي عورت په شرک کوي چته د مور صفات څه دلوي نو پتا باندې شپې ته روجه ترالې شپې ته کوتل روان راځه مړې زاړه ته ذ ک تا صفات یو صفط بل خدای نو کته صفات مخلوق الله علی واحد و ایسه کی بادشاہ نایبان ني سين فرایم نو تاسو زړه بل په دې لفظ جماعت متخالف شخه نو دا خلک وویل وايي چې په سمب داري استراق راځي مو اجازه سره تاجیب دی دا یې تنظیم د جماعت راوړل دا او دا پاید دې چې به ځای خپل وارز الله خبر ذا سري چې خوفتګو ګیته درا د جاده لوکا خبره ترې کيده درته بار د کاون کې ايثار زغم کې الله تا اشتکا ایثار دغان چې ما تا خوان دی انت علي قضا هي او زم ما با بچي حضرت حضر اجازه آرام شو نظر سکوم اللهوري خبره تر ساسو تهاور خبره ترې چې تاورت شه ری شه وی الله دې دې دې دې کې هغه ځان اظهار کوي تاسو نه مې خصوص سره زیا زمنه خو دې توي چې صف ما باندې پښاندموري ندي دا خو دې زمين دي انمين دي ندي مين دي مگر هغه که دې دې دې ګول دي دې پېرا کړې دا خبره کې خو دې توکرا صف ما باندې پښاندموري دا مور نه ده او تحقيق وايدي بڅ دې نه نه خبره به تا وکړ وزورن دروغي وي نو دا دروغي بډي وي نو دا نه به شي خړتوي ته زمما پوری ته زمما اول کې به تاسو شي چې تعالی قران ما در لګلو دا هغه سره شي نو چې کله عذاب کولاږي نو به تاسو پوسې شي انه چې بیا څو پوسو دي شي چې کله عذاب ورته شي پکم نعمتونو درغ درغی دامن خو نهمت چې اوسه درته وي اوسه بیان ورته کو چې داتې وخراتن کې نه ځان بچا لکه ته په لارې دی اوسه له توي الفت مار پوتې دایم نه شه شان کو چې مار پوتې ځان بچرا ویني مدا ذکر د عذاب په دنیا کې دایم نعمت ته چدان بچا په جند په شي مسلمان پلامو سرا نوب دی سي دېلا پا سرکونڈی اپ پک پو نواسی سر سر اکپو نبونی شی ارطاو بیکی او او با قوضو دیشی دانگی جانم تبای نو پکم دیمتنو ترابد آگا دروغای او بیرشی دیتا دا جانم آگا چه دروغی پدی مجرمانو اگردولو بیشی چه توفون گردولو گردائی با فرشتی تے د زخیانولا بنا په مزه جهنم کې په مزه ګرمو بو کې حمیم اقذر مې وو او ان سخت حرارت وای ان شه او او کوي چې شي ګرم شي حاضر وردول بشي جنم بنا په مزه جهنم کې په مزه بو چه صده او دی او با پیده پاس گرمی و آیتیه مغلیسو پیرا که مطلب جو جانم که بری تیگی او گرمی و با پیون گردو دیشی این چه خد ویری گی تقریف فتم شد او بشارت آغا سو مقام در مقام ربی دو معنی ما مخم کرید آغا سو چواری دو چه اللہ پا ما حاضر دے اللہ ماوینی او او مقام ربي آاسو چودې ده په شه نار الله تا په سبب الله ته پېشکېږم نو مسلار مضاف فعل ته وې اب مفعول ته وې آغه څوک دو چې الله په ما گواهه ده نو پکم نعمتونو ذرب ذرا درو غوای او آاسو کېرې ته په شه زراپنا اغلو ذيبا غو نا نو پکم نعمتونو ذرب ذرا درو غوای خاندان زن سانگو دی افنان دفن فن سانگی تاوی فنون رو رفران لیدن جو دی کتاب دی او دا قیدره چه او نا زمک خیل او با دیره ورکین دیر او با دیره سانگیو او غد گوره مطلب دا جنکونه لوه لوی دی او دیره گوری دی او پا کم ریمتونو درب دوره درو گوائی در در کې دی که چنی بای روانه کباب بیو نی نغه با سبګاری نو الله و کینه بوکیروانی هر کی دا څنګه لبا او دې کے با دا څشمې وی جوړه جوړه ینه دو څشمې فګیل کوي او جانا یجنی په معنا د ټولور راځي په دې کې ځارک ممه وی به جوړه نو پکاونې مته نو دره دره غوي دا الله درته ذکر ته که اونکی وای دی ادا فوریشین هورتونو باندې چې بتای نو یو چې سره د لای جوړ کی نو یو دنه کپړی یو بار کپړی نو زران بار کپړه خستا کی او غمو دنه کپړو یو د اثر یو د ਵਿਚار نو چا صافي او اثر مامي کپړې زګ کاری نه اغا ده معمولی کپره جوړي د جنت بستری چیدی ده اغای دن کپره چی از اوچار ورتو او از تار ورتوی ده اغای دن کپره اغا بم در ایخموی بار خویل اپریده بطا اینو آمین استا براف دن کپره ده بستر و با ده غطو ریخمو نی باغونه جنه اطولهی با دوارا باگونا دوار طرفونا تونول دانه چی خیجی با و زی با وچ کال دې جنکی پدره کې راشي چې فلانې ولنه میړه خپل نوم او تعالی نېږي کولتا الله اکبر هغه څنګه وله راشي د دان کوي نو په کومې ماتونو زړه دا درو واي اپ دې کې صافا کې ما معنا تفصيلي کوي دا دې را چیرې انسان دې نه پخوان نه ځان کونډې ندي ان چالي دې لميت نه تم سوای اصل فکر ماتور تا سو کوتنی زی شی لیلی په کمی ماتونو ذرا دړ ډول ډول وای دا بي بیانې جنات په شاند سری په شانډیا قوت ات کیسوی وی په مر جان دنیا کې قومونه مختلف دي بعض قومونه سپینه خذا کوخی دکچین شه داوی په مل کې چرنګی سوري نو بدګنی آواز مل کې اصرخ الاخوخی لکو یروپ شا آخی اصرخ الاخوخی دیو جنا دوار اکسمو بایی ذکر انزجاق نزاجون مختلفی نفکم نیمتنو درب دار دارو غائش نیشتے بدل توحید مگر جانت احسان ایلی کسیر مانا کئی حل جزا توحید لل جانت نفکم نیمتنو درب دار دارو غائش بنور باغو نئی دا باغونه بمې نور بمې نو په کم نه ماتونو دره دره درو غای مګا امتان تک تور دانور د باغونه مو धाम تک تور وای ادا تواله دوجې دې نه چا غونه او په ډېرې ځکی آزمکه یې خای نه باب ته چوری په دې کې چینه وای نزاحات فارق اونکي نسوي پشتوتا دا چې نه وای چې دا پاسه به وودیا شي دا پاسه به وټرم کې کیږي دا پاسه به پېژدي نه ځوې نه استولتا اوشتولتا دا دا برابر وای نو کوم نعمتونو ډېر ډېر وای پرې کې مي وې دي کجوري اناط نو کوم نعمتونو ډېر ډېر وای اپځای کې به ترې ښه دي خيراتون به جمع خیرت او خیر آتن امراضی غرشوه مقتاشوه اخیستا او خیرات در خیر ندر خیستا والا خیرات الاخرار یعنی خیستا با میل خوی و امخیر در دنیا خدا که خیستایی نا آغین متکبره نی اربوزه پرسوله تب غرور که ناسته چې په څنګه کې نه لا وی لا س اذبې اځې له نه نو ځان وشه نه ا لامن وا پګوتوي څه ده کار و ته سره وای نو پازې دونی د جنت خېساره به ميو خويبم کی دانګې بای سره خېسې دګن خو یو له خلایي ور کړې نو پکم نعمتونو دراتل درو وای اورې دی پنځې په کې مو کې پکم نعمتونو دراتل درو وای نتیر سیدری دیتا انس بخواد این اون جان بل اندری دي نو پا کم نیمتونو در عبدالر در غوائی را دی نبی علیہ السلام وی داخلت البارحة لجنن بے گا خوکی جنت تطلو انو ما یو حر اولیدہ چیدے خوث بغیرہ ناستاوا او نیتا خیستاوا او داری شاته تا درن مجاقفتن دمال غرره بنگلا وا این طول بنگلا دیو من غراری وا او غصورشو وا چه ملغلن سورشی دن نه بنگلا وا ناگه جاریا اغا بنگلی تررا اغا حورا غی بنگلی تروا نشا فقلت لمن هادا مای را دوکرا دی بنگلی تا دن او دا حورم دری زین گورم فقلت لمن هادا من چه ضروان ما تا پوسکو چدا بنگلا بلچای وکیل علی عمر نوما توری شو چدا عمر دا نظر وسو شم نظر وسو شم لکه عمر ته دل غریتی انستاکر تلانو شم جسدا دوره غورم نظر وسو شم یا قران وای بلچانی دی فقال علیکا غار یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ستر جوخ کرے او عادت ہے بتاولہ بضگن کتما کرتا فقال عليك اغار یا رسول اللہ تابنے گئے تو عمر چکل حکم ہو چھ ہجرت گئی اور چکم اخذ صحیح چلا ہے ہمیشہ نا کا طلاق آغا عمر چی اگر کو آغا دو خدی اگر پری خودی یو قریباوا چې بی آماغی رضی اللہ تعالی رو کروا لیکن دا خواہ دا پارا دار نوی چی زماغونی غیرتی سرے خدی بلچہ تپری دی ادا پتلا کی لیکن کل چی دا اسلام حکم راگے چی بائی کارٹ مو دا خودو نہیں بائی کارٹ ہوکتو او زمو زلمان لے چی اور توائی او یرہ وال میرے رور میرے پلانه می دې صاحبو شانس د غزات څخه ډیر سالو په نوش په تکاله کوفر کې تیریو او کله چې د پای رسول حکم راغې نو دای په قرانونو کې لکړی را نه خبره خور مجزرات نه غيان د پکم نعمتونو زرددار درو وای د دې ر سیدی تینسان دنه پوښونو ځان د پکم نعمتونو زرددار درو ان کې په شنو باندې رف رفن بچونا رف رف اغب بچونا تا وئی اصوکوئی رف رف بالکتون تا وئی اصوکوئی رف رف اغباغ دا جنت تا وئی تاکیبوئی جنت کشنو نشنو باغنو بئی اپاغی بئی و عفقرین حسان عفقری حصل کے ضربت تا وئی سوکوئی دیباج غٹی او عفقری دا عرب و جنات کلے چیرے آغا آپ قریدے یا نرخشتا رے نو آپ قرید منصوبے غیتا کن نو پا کم نعمتونو در اب دورہ نو ار کلہ چی نعمتونو اللہ اور او عذاب اندہ اللہ علاقہ کرے عذاب و نعمت دورہ در اللہ علاقہ کرے نو خیرہ چی ان کے ذات طرف اسم ذات یو اللہ ذات خیرہ چی من دو بلکہ نظر نیازو لکھئے تو عاصل بسورت دعوض بسورت و نبید شرف البرکار کیا کہتا ہوا ہے یا ضواب الله اللہ اور کی خیرت ان کے دے اللہ ذات طرف تاوند بدرگاہ دے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع ليس الوقتها کاذبہ حافظ الرفیع تدرجت الدرجات من بسد الجبال بسن بقان کہ با من بس من قد مزوجن سراط فاسحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشمع ما اصحاب المشمع وصحاب کون اصحاب شرف البرکات کی سورت الرحمن پر ختم شو چې خیر اچون کے زین نو دې سورت لپاره تفصیل کوي نور څنګه خیر اچو لک خلقلا جنت ور کوم بهتر زین ور کوم فاسونو در غونو دانه در غونو باران ورونو نو خیر زایچون خیر زایچو مبارکاته چون کې بل څه دې به برکت اسلام یا مکه سورت کې بیان د شو وشو اده خوشالو نو سال کو چرا با کلی نو جواب دا ایزا و قاتل واقعات امر کی صورت کې چرا کوم تکلیف بشارت بیان شه کلی ایزا و قاتل واقعات قیامت کی صورت کے بیان د تکلیف او د بشارت او شان نو دی صورت کې بیان ای بشارت بچا لئی دا تکلیف بچا لئی واقعات او کاذبا قاذب ممتاز مدر دی په د اسم فعال کله چې ثابت کیقامت ننه بي ز پرتو ز دو جنته قاذبتون اسم فعال په معنا د مصدر ردی ليس العاکزون نيشته د قیامت در اصلو درو جنته یا صفت ته د موصوفه معرفه نفس قاذبتون کله چې ثابت چی قیامت نبید راڅرځو څو د ورځې کې بیا قیمت چې قائم شین بیا یو څنګه دانوې چې قیامت نشه نو له دنيایي کې وای او چې کله قیمت قائم شو نو بیا به یو نه د دې دروغ نه کوي یا کله چې قیامت چې قائم چې قیامت نبید زه پراڅول را حالت دروځن بیا قاعده بدن حالتن قاعده یو كتب اوردیوتمم اپورتکی به قلب القوم یو قوم باندې عذلیل شي اول قوم باندې هڅچي دا کله بهې قامت کلا چې جو کوم ازم درو سرا رجې مې دوتو کېدل دا به جگوي او زړه زړه بشي جگ دامن نه وخلغه بشي او خار غبار بشي فنا بشي اټوټي بشي کړه ټوټي ټوټي بس صاحب بس ټوټي غرونه با زرد روان شي اشی با عطا فرونه غبار خرشه منبسن خرشه غرونه با حبان فنا بشي ایئی با عطا سو جوڑه دره قسمونه دره دره قسم خلق بشی قیمت په بس که طرف سلوشان دیده که طرف والا و که طرف والا ذکه ہوئی چا ملنامه و پخیلاص رکولشی خرشه امیشه او پات چې پګې سره تنظیم په غسل او دوه طرف والا او سبات سب شان مېره ګتر طرف والا او مسکه مسکه وسابقون اڑوان دې بلاری مسکه به دفاعه دلبار کی مسکه به جنت ته هغه چې مسکه د دنیا کې وسابقون هغه چې مسکه راغليو دین ته امامان علماي ربانيان انبيای رسولان ا رب پښوال الوې خلک ای ومخه دا الله وملبالکولی دی دا دنیا څه شان چې دی الله تا مقرربون الله ني دې قزا دنیا کې امامو دنیا کې دایو ده نه الله وې مخې وځي او جنتونو زمامت کې وای ټوله وې دربنونا الګ وې درتونونا هر قرن مراد ده قرن چې شروع کیږي نو دعاو اولوی یا مراتب په خانیومتونی یا مرات صحابه او تابعین دي په کټونو دل شو بای موزوناتن او دل شي ماځي په کټونو دل شو د څو دل شي د ثرو نار مليته بای د ثرو اوددای پالنګونو ته دل شي تاکه به په دې باندې امغامک بای یو بلته غوړي شابه نارাজি ګول کمرې ویټولې او ګول اگردی با پدئی الکان و میشا مخلدون زانان چوس چالاک بای خستا بای مطلب دار انا پایی که فطور سستی با رازی انا پاگئی که با بدنوائی رازی گردی با سرد کوبونو از سرد ابریق ابریق پیالای کوب گیلاس شربت تا درکی گی کچای تا درکی گی دار بور سرک داسے شربت غاره او کچای غاره او دګه پهلې بيد شرابو دای شراب لاشدن چې نه با سر دمن کې کې نه د دنیا شراب کې اول سر د دې راشي انا با دین د دې شراب نه ورته کوونکی اميوي بيد دای جنا چی غواړي ول احمد یې رن اوغه مارغانو دای مارغانونو چی غواړي څنګه رې په خزه نه تکین جن نه د شبره لري چې جنات کې هوखाना نشته نو چې تاغه خوخه نو امره هوखाना شو بیا جنات کې فنا دا اصل نشته مړ دا چې مرګای ونی چې فون بالته باله مرګ وی لري دا جنات جوازه بخالشي او نځي نځي وي او هره به دې سرغو والا خسته په شان د شو بدله ورته ژوند بدلا په سبب دا ای چې لیکون دا بدل پسو پخبر عمل نو توسل نا باوری پدی که بدا خبره انا دا خبرگان تاسیم خبرگان نا باوری پدی جنت که بدا خبره ولا تاسیم آنو گنانگار که دل نبا پدی گنانگار کیجی که کار کی چه گنانگار باشی نیشتے گنانگار که دل چه دخلاه زنیمت لبا دی محروم اشید مانا لا تاسیم نب اللغ کلامی فائش او تاسیم مصدر دے پر مانا لا یو خرصم احضن ہونا کا نفس ہو نبا گنانگاری سوک پجنت کی خبر ذان نکنن یو سرز ځان گنانگاری کیر اداکار لا تاسیم ځان من ملامتا کئی اچت و سرگ و بناس کی انا پاہی ملامت چاہشتے لا تاسیم بد خبر نشتے دے الله تاسین س جناتيبه چې دا نوې یې چې دا ما خنې دیکړي هميشه ځان په خپل نعمتونو کې مگر ولې بچي دی تا بچي بچ په کیوایا څنګه د لړای کې بچ په کیوایا هميشه ووې بچي بچ بچ په او کی طرفه والا اساسلوشن دې کی طرفه والا فې صدري پدېو کې به داسې بیرې چې به خرابې بیره هغه ته بیره هوګي او مزود دا ری مینس کې به ازغې نه چې سره شو کې علاج کوشي ځکه چې دنیا بیرو کې ارزښته او مزود دګیتم وای داسې بیرې مزود چې دشي وای د میونه او تل هی منزود اکیله پیدا دا موجود دازي ک با ای پر نستیس و مندود هی منزود آرام اوږه ځل څوره خپلته نو نشه څوره کوم او په دې جون کې دبره نه اني وی دې نه با کی لا متو اتهن موسم نه ختمي چې عام په موسم کې شته او جيمي کی, کی بهني در هر موسه کې وی الا ممنوعات دې د زینب ممنشوي نه وایي خول غریب نه مني زینب مني کیږي برا اپریشن مرتوا او د زینب فرجونې به چت با دي خلقو ته نه خزه غسي او خا بایرمان را زینب کټونه بډې روتتي سره جوړي ورته اچات کړه سره آرام وکړي من ګا پیلا کړی دي په خدا لپاره کو نو ذکر د په شو نو پرشن تنه او پرشم مرفوع ان ان شان نو د جنت ذکر دی نو جنت کې ښهستا خزي وي من پیلا کړی دي په خدا لپاره نو ګوزلې من پیغله اوربن منداره په خواندانو اور خداندان سره ډېر مینا که خېستای <ہی> لکه انتخاب سره یې نه نه کور سره پکاري خوشال خان خټک خوده کوي وا نړۍ ورته نه کتل دغه ابوډو هغه جنایو هغه وندي یو چوله شاخيرو نو سره خپل شهري مینا کولا نو هغه بوګه تر چیرې شهيد باندې مین له ماتلو ګوري جوج پلاش کې مصلي و خو دې چذواني وي نو جنته با زنانوی سزه باندې پیرلی او مینې وایي دی اول سره لا مقتواتین نباب پنچې نه بمنیږي او فرج مرفوہ اقور سای بلندی مونږ پیدا کېږي کذلا پیدا کولو نو ګرځې مونږ پیرلې اوربان ماندار په غوندانو اطرابن ذول اطراب تراپ نه خارو کې لبي کوي فهم زولې دي صحیح مراد څنګه لازمی د حضرت کی طرف آلو یو طوله بید رنبانو اطوله بید رستنو سمانه دا جماعت مشرانو کی بمیر پشرانو کی بمیر یا پخوانی امتو نو سنی او گست رف آلو بس شان دیده گست رف آلو چوی سمومن پا گرم آواکی بید پا گرمو بو و بوم گرنی هاوام گرنی دیر طول یحموب دلوگی بخی جانم که دلو خری بی گرم آوا بی گرمی او بی نبا یخوی نبا دیدت وی لگی بی خوی اخ منی لا بار دن نبا یخوی نبا دیدت وی اولی او دی پخواده نمست مطرفین مالدار کری شیو اطلاف کون کی مسکری شیو چا مسکریو پل دولت ری چا مسکری پن ناس مستای سره دین نکی علم ارث سره گزارا کوي خو مستای سره نکی بیادت سره کوي ارث سره کوي او کې مستی رااله نو علم ملته نزی بزیا بیستره اوتري بنجات کې علم ختم شو مستی رااله طالبان را 200 روپیا 100 روپیا دیفا خالو دای په چمړه بوکارای کی کیاله تماکی له روس را تا نو مورخین کے اور پارے کی هر چم کې مدرسہ او پاره مدرسې کې کمرہ وا. دار طالب بیا له کمرہ او طالب په ښاره لګې دی له وا او برنج پلاو بولایو وفر کې دی شي مستی کی راشی یو طالب چډین نیسبنی او قیصا جامی اوس ری کړي اوس یې کې دی ړنداز په اگر که علم نده نکیه. علم ده غربت سر راجی. سورا غربت وی نو علم پکر آجی. او سورا چه مست شه نو علم تنالا. او مستای ده گناه در آذارا. چه سره مست وی نده گناه در آذارا. آر یو گناه اگر تنکیه. او غربت تنکای در آذارا. چه سره عجیز وی غریب وی. ما تا چایخ مدرسا. پلانے راضی پلانے میں کچھر دے که مشتیرالا ندا قرآن مر بینی دیوامام یو تا کیاوالی با لفتا پندوش پی تو رو پوی نسوم و مجیب کے پرتیز دعا دا خو غربت سرداکار کیجی چپس مکہ کیری کل پی نوری کل سوری کل ہوگی کل نحری قرآن زکوائی دی مس کریشن دا زکر دی انہم او دی پخوادینا مطرفین مس کریشن پچا مسیو په دې خپل اولاد او دې چې امي شابه علل هنس لادي م په شرک لوی پغنا لوی هنسه अजीم شرک حديث بخاری کرا دي کله کې د سړي دعا یادره اولاد مړي شي لم يبلغ الهنس من هغه معنی بعد خلک کوي چې بلوغ تری رسیدل کې چې بلوغ توره رسیدل امرشه نه غو ګانډل کې نه ماشوم جبالک مرشدہ غانڈیری دغه کا وادیشي هغه سری تپاضي شي غنیاغه د سړي دملا تایت کوي نو په خغانو په لوی ډېر دے متدامانه څنګه لته کوي دې اسکي چې اولاد د حضرت میشو کوتي بالغ ني حنسا کے کې معنا شلټه وې کله چې اولاد د مرشد شو شل کې نو کړ جر الله او کشر کې کلو پشان دې کینان مداغه په هر کوه الحمدلله که مشرک مرش آنچ سازیه بیا په وله هنس معنا دانه کې بلوک څنګه دیښې غلطه معنا د عجز وکړي هغه لا چې صحیح شرک نکړه قران او دې امشيري به کولا پوجروم روې شن او دې کې به کړي چې مشروم شو کاولې دکي نوو به پوز کښې شو انکار د قیامت کو اطراف ملداري مستي د دروازه شیر کو کیمرا ہے ان کا کہ میں گمراہ رہیا ہوا اتنا نو منی اسونی ہونر کیشی وقت رو دی مقالرتا وقت میدان چون بنی تیری گرسری بیا سو ای گمراہ نو دروجنو ہون کی ذول زقوم زقوم بفرئی لوڑ کون کی بے دینا کھیتا اغتری خورہ دور زہر اسکی باپ جی باندے گرمی او بو اصول از اکون باو خیر او گرمی باو نسکی با دیئی پشاند اس کنو دیئیم اگا اوک تووی چیئیو مرض دیئی کیا اگا با نیولای جیئی بیاو بسکی اس کی از اماری گی تشنکی ارطوائی رفلانی وی تشنکی لڑا خیر اماری گی او بیلی چی دیئی تا دامن مستحال دیئی دا پراز و قیمت دام مالدار و دورت منو دو تا فرصت نو مون پیدا کئی تاسو ولی دن تسلیش خبر را کئی دعوی نفر شیف البرکات ور ارس و ذکم برکات ذا چم اتبر جاتوئی خبر را کئی دعوی چه منی بردوی خودو خیٹه کے نتاسو پیدا کئی دی بچی لرا یمونی پیدا کئی دا بچه بابا جوڑک دساس کیو بونا پا خیٹه دا مور کئی بچه بابا جوڑک مونگ اندازہ کردے پر مندائی کمارک انیو مونگ آجل چی مگا بل چاہتا اس پار مسبوک آغتا ہوئی چی یعنی ذکر مزور اکنیم چی مانا بل مخشن انیو مونگ آجل چی رار مون تاسو اب جور کم انتازو لگا پا شکل کیا چی تاسو نا پوئے گئی فنام کم جور دیکم فنادیکم خاور دیکم اتاکی پیجنی تاسو پی رائش رمبانے کل چه تماع ده ساش کی حبونا پیدا کولی نو تاسو کلو او دا خیر تاکی چاو آچو چې د ساش کی حبونا دا سخیستہ دوان پیدا کری دا سخیستہ بنده پیدا کری خبر را کری داغشی نایچی کری تاسو حرس کرو روتا تاسو چی داناو کرلا نو تاسو ادر غنونی دیللا یموی ادر غنون کی کرل خطاو کرل ضائعی اسواق تکولی شید این این دیو ادانه دیو کارلا نو دا زایری اسپاو فتاو کراس خدا نا پتا زرون چاکرا کرداشی منگا نوبا کردو منگ دیلار اوچ چا نو همیشه بایی تازو غم جن تفقود از دازو نرا پا مانا دا شادا امرادی اپا مانا دا غم امرادی دا اوچه کون کې چی دانه یو قنمو کری نو پسلون اپنیزن ورادلار چی پتی جا نو اغکیل اوستوری دانی توگوری چې دانا او بشوی او با بکراغ دی ویرا وطر شتی او سو در خونه اوشی که خیری اوشیز منکه که وطر نی نو دانی نو یرا وطر نی چه در خونه خواه بر جوشی کرداشی دمانگانو بگرزو منگ دی دانی لرا وچا نو شای بغم جن اوای با لئن نال مغرمون اوهوی منگا قرز در توخون می دو مانا پا قرزه خسته و ناواز توخون مونشه و قرزه مراوانی پاتی شوا اما قرمون منگا گرفتار که شون فساقا تا کونو نداما منگا اونیوی شون مقرمون بلکه بیوی نوی پیدا نسکر مون محروم وجود و فساقل سکر در گناوانو نو خبر را که دو بونا آقا تاسو ایس که نو تاسو ورولی دي دو وریا دینا مزن اغسپین وریا دی آقا وریا دینا چه مونگا ورولی دی نو تاسو ورولی دی دو وریا دینا یا مونگی ورون کی اکرداشی دو بگردو مونگی و بولو را تروی و جاجان تروی تروی غوان فصل تر تروی بود اسکلو نی از فصلو نی دا غوالي په کې چاو اچو بلنه به مې ورولي ورون چاو کړه ادا قواله په کې چاو اچو واګې دا جا برکات واچو اگر دا شی چې مونږ غنو به ګرځو مونږ نو له شکر نو کوي دا الله فیران تېزونو خلک راځو چې موسی عليه السلام معجزه خی نو توم سموځه هواي کنه نارو فريا 70 چیتانا ناجمو شو د میسر نه چا چا پیرا لیکیا جو کوي نو فیرون حل کو تاوي بیگامي سوال کړ لا شو ګوري فصنم شیر باران شه سره کلار فزر لوندو چه جزره 30 فزر وچه دغه می کیا دي نو خو کوته داسه غ بارانو اې کرامت و دې يما عجبا سر به شای شي د گفتو باران شو زمانگی ولی داری خیر کرامت دی چیمی چیز یکی نوی گوڑا باران میں اکر دارت کولی کرامت دی نو تریو شیر شیر سو زید داری کنسو ظلم خبر را کئی دور آگنا چی بلوی تاسو ور ریتو نار چی بلکی دار بلکو تاسو پیدا کری داری داری داری داری داری یا مویی پیدا کرن کی اور گنر داری داری نوزی او بیا این این این این اغراقون کی پڑا بویو لگئی او رضاچه اگر منگا پیدا کون کی و گرزولی منگ دیوار لارا یاد دیانی دب مخی اور دعور منگاو کردو چه مخی اور تاصلو کیار ده اغرور نا زانو ساتهی دع یاد دیانی را داگی اور یعنی نمونه نا دا بگی یاد دیانی را چه اور مخشش ده اگر نبی علیہ السلام فرمائی کہ پو اوڑی کی مودرس و قوی زکا گرمی دے رہا فَإِنَّهَا مِنْ فَيْحِ دا گرمی دا جہنم براست ہے اللہ جہنم تا اجارت کر رہے نو دا ساوک کی نو جہنم یو یخ ایو گرم نو کل چی جہنم ساوک یخ نو پدې عالم کې گرمشي او کله کې جانم صاف کې دوور نو پدې عالم کې گرمشي نه دا جانم راستې نه دا غواکنه غلطه معنی کې دا ول مشاهده نه خلاف دې ګرمي راځي چې کله نور دم سن تو راست نه دي شي چې نور دي دي شنو گرمشي او چې جانم ګرمي ورنه به په کاردار کې خامه سازد کوم ګرمي نه نور لڑی رسیم راس نه نو داغی افنی در زمین پاس نور شی نو پون گرمی شی جنوبی من په پا دی وقتی یخ دی داغینا نور دل تر او شمالی من کونہ گرم دی نو داغونا چی داغی را بل حضیر کرا لی کدر جانم براس دستان پسان کی دنیا تر آقا عالم تو آلم باو دی اس پا پاتی نیسی نو چلتی دا مانا دا دا دا. دا, دا, دا, من دا دا دا غراتمانه من فہی جہنم نه دا دا گرمی داغه گرمه یو نمونه ده دا جان نه فانا دا گرمی دا یو نی کیا ات کئ دانه چاغوله اه اور گذستری سم کې راهي ټوله لمبو سویه د اس کې راځي خدای حجي سن مجیب کار شروع کړي منګا په لګې دې لالا د پاله د یاد نه افائدہ د پاله د مقوی مقوی مسافر تا وای ام مقوی تا وای د علماء محصلین کئ مسافر او مقیم نا اداسی کار پس پاکو گنا زاد تراب اغسر شرک موکو دا موائی چه بلسکم برکات چون که رئی بلسکم خیر چی دا نیمتون تاولیدل ادا انقلابات دایا اور لاکئی نا پاکو گنا دا تراب لوئی ند اداسی کار سنک تاسوائی چه تاسوائی بلسک برکات لا داسن دے شاید کون پر وطل دستورو دا ستوری کدر دا ذین برکات دین وإنهو ادا من دی و راتل دستورو اعتماد مضبوط قسمون تاقید دے دے خبر دے الله برکاتہ چونگ دے کہ پوئی گئی لوئی ادا قرآن حضت ادا راتل دستورو کہ پوئی گئی نشاہدت لوئلے پا دے خبر آباری جو قرآن امداز سراغور دے دے دے دا قرآن تو کتاب کی صرف شے دخلاء علم کی جا جاتا تنیل معلوم دخلاء علم کی دا قرآن دے زد کتابوں خنبہ پوئی گی پو مانا زدو مگر موہی دین مجرد مانا کری را مقارم دے مانے لطائق دور کری را نوہ عن آیات اللذین تکبرن اصل ارد بغیر الحق ارم زدر کتاب دا فاہمنا آغا خلق کی دنیا کے پشر کو فردگردی نو بخاری مجدد رحمت اللہ رئے ان دامانے کئی نو پوئی گئی د مطلب دو, دو مگر موحیدین رالگل دی در از المخلوقات نو پڑی کلام تالسوستی کوئی دا رزت کتاب راگئے ویلونا چپرائی رزت من کی اگر دوی رزت د دو غیر اللہ نه چې تکزیب کوئی دا اللہ و تجلونا من غیری دا پاکی پای پلانی بابا اتر دا پلانی بابا اتر ګرځوي رزق د غیر لانا دل پاره کیداله الله تخدیق کوي واتجلونا سبب د رزق زوی جنا چې تخدیق کوي واتجلونا رزق کوم لئنکم توکذبون الادا درو غایې کې بل برکات دهندرې نو گرځه رزق د غیر لانا زکا چې تخدیق کوي د قران دا تا تکذیب د لپاره کوم چې بل بابا وایي چې ناروغ زیاچې په دې کلر زیاچې چې تاسو تکذیب کوی ګرځوایي سبب د رزق خل تکذیب تکذیب دیو کو د الله نو دا سبب د ذکر دی تکذیب دیو چې بل چا دا به برکات شوم کړي نو دا سبب د کو کو ورته وکاله ان ان تل ال هد ما کان تفطرن کمون <مم> ده هدایت تابیو نمونگو وانا علیشو زمان رزق بانی نتاسو اخبر با رزق با دی بوزوی چی هدایتن پر خودا یا رکر اشتی آوانو مالا خود سرطای نراکی نتا اخبر رزق دیل اوگو دا دروغ دی سبب در رزق دی اطلقو تیراب هدایت با کوم هم چی رزق نیجا چی و تجلون رزق کوم اگر دوئی دان رزق دروغ آئی دا رو غوائی یعنی سمانا حق نبیانی رد براسو نکوی ندانو کل دا براسو تقریب دے اپا دے تقریب داننا رزق دے اتوی چاستو ادا سبق بردی لکا دے زمانا کیو سا شیخ پلی تا خلوپٹا بیتری جا وطا جلو نا رزق کل اگر دوئی دا چې تقریب که وی تقریب که وی حق پتوی تقریب که وی شرک که نو نوولے یاد له را وسوي کلام چې سا حلقم تا تا زور ته ګوري امونيذي تا لكن تاسو موږ نه نيي فلولا کلام کو چنا له لاي مقرر جو تاسو نقبز رچا غير مدينين د چا قبضه کې ني فلولا ترجونا نه نه نه ګرځي دی روح لرا تا تاسو د چا قبضه کې ني اتاسو ای که ده باباگا نو اختیار دی نو بیا بابا ده قرل روح واپس کی گنا سیاه بی برکتا کییه سا چنوزی که تاسو رشتیوی چې که برسو کشتے نوی کچنوی دے ده ها خلقونا چنوی دے شو اللہ تا نو خوشحالی دا اخوشبوی دا روحن خوشحالی اروحن خستضائی اجا نتو دے نعمت اکچنوی دے دخیترا پهالو نا نوبیل دې ته فائق قالو سلام الله کا پتا دی اسلام اتي دې ته خیترا پهالو نا اته درو جنو کومانو نا نو منوسته به دې ګرمو په اذن کېدل به جانن تاس دابيان لشتیا ده حق اليقین یو ځای علم اليقین چې دلیل قوی علم اليقین دلیل قوی او حق اليقین چې اطمینان راغی چکل اصداب بیانی زیت مینان علم و یقین دلیل یقینی بیانی شکل او حق و یقین دلیل نه بعد آغا نتیجه چی و ما فضرکی خود از آغا حق صوفیہ اکرام دلیل ملیقین و حق و یقین فرقی او دلیل صوفیہ و کلام دارا چیز روم اطمین شو الا بذکر اللہ اطمین کرو نو ار کلاه جدا ارسل اللہ کی نداوت صورت پاک વિના اللہ ذاکر اب نشتبل شریک چہرے رویدے صورت کے احسان انتنان النعم ذکر شو اور افسان نفل بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح لله ما فی السماوات و الارض هو العزیز الحکیم هو ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو لا کل شیء قدیر و الاول و الاخر و و الباطن و فی کل علیم و خلق السماوات و الارض لم تفی اسدی یعمل ثم سوال یا الوم ما یلجوا فی الارض وما یخرج منها من جن من السماء وما الله بما تعملون بصير دهغهنا دالۃ سورۃ نجی عذاب پیو نجی دی دنا سورۃ نو مقصد دیاو دے جو مساله خدای لا سورۃ نو کہ الله بیان یو انفاق فی سبیل الله تعالی عظیم جہاد فی سبیل الله تعالی پرلا سورۃ نو کہ دا کما صلی بیعنی سره د حالت تمناشکین د مومنانو لا سورۃنا حدیث یو مجادله دعا حشدری منته نسلول صف پینزه جمعه شپ منافقون وو دغمانه تو تلاقنه تحریم درس دا لا سورۃن دی زیدانه په دلا کې ترجیب jihad او انفاق کړی غذبی صورت نه یار پشانګ ان falo د توبری پساره خپل موږ کله بیان کړ چې د قران عامه طریقه ده چې کله مثلا مدلل د توحید بیان کی هغه اصل هغه اصول چې امباله مسلمان په متفق دي زده نه بعد داو واقعات دی نهي لوا واقعات کې باز سوزنه د دا محمد داتو نه دي دا مسله الا کې دی شي الا فريغي چې تاسو کې مدد خرچی کې مال لګو دي شي اتاش کې مدد ايثار ځان قربانو دي شي انکه تاسو کې مدد او ديثار وي نو دا مسره دنيا کې ته خرور شي ځکه ترغيب دياده انفاق کوو کې jihad او انفاق دې مسلې لپاره دي موخي صورتونه کې نبيشريف پر برکات شو نو او مال خرد کا مال پا نو قرائب پلار نکمیجی قرائب پاکی خیر رچی او دارنگی زان قربان کا فدی مسلے کلا کلا صورت ختم کی نو تسلید دکر کئی چه فدی مسلے بیان خفکے گا ما لکا فرقان کی اصول بیانشیو نو شعرائد بطول تسلید دکر کئی کلا کلا مسلہ بیان کی نو داغیر پارا مجاعد او دائره تکواله ورکی لکه شروع یې هم کوي نو قران مختلف طریقې دي اصل کې په توحید دی ایمان به الله لې ایمان به رسول ابل کتاب او آخرت دی د رسول دی له دې لپاره قران کریم نور سورتهونو بیا کړی دا یې مرکه مسله بیان شو ده توحید مکمل نو د الله ذکر کوي دپارو ترګيب د انفاق او د جهاد غانه دي تپدي مسئلے غټه دا یې ذریعہ د معاش مولاته می مریشتیا وایا چې تا کلوش پکاله چې مون تکي لګو دي اگر په کار شو که زمما غيومیاشتي په کار شو مولا پسی وشه واه رايومې چې له مازرته وکړم اوس د کواندار څخه کنه تا تن ابتارات و فونتل اشارات وما نفعنا الا القيات النكانات يجوب للذات اور ساتھ تحریر و تطریس کتاب اگر نو کہ تیرول کلول وترول اگر لوفت مش اگر یومیش سروری کہتا قران کی من تو نا ایمان درس کی اگر کہ وہ گل کو نہیں تیرکری نا ایمان اس کو چھنگ درس کرے نور دي اځیر او اصلي سپېخه کې دمه دا قران موږ دلولي دا موليان په دې کتاب یې او تجنن په دې کتابشه دا قرایله کې نو او ډېر به تا ده او که دنیا لای کې نو خلک وای یاره مدرسې انداز او شروع کې نه کارولو کوي دا داسې کتاب ده دا ورو لا پکایلی دا له اور یہ لا کے کی پنجون صورتو کی اولی داور توحید او وی کی ذکر کی ادم پہ قیاس کی اول ذکر کی عرب پہ قیاس کی او دا لا صائغ غوغوری دے سرا کتاب وسورت الرحمن اواقے کے دلائل امثلہ ذدیولی رز کے برکات اچ اللہ دے ناراض منقات انشاء تا او جګره سره کېنوري تا م سره وډی دلا او قائم شو ناراض نرم شه ازان قربان کا جې ظالم پیدا کنه الرحمن رحمان کې حدیث شه نرم جې ظالم کراوند استاد الحشر ما هغه ترتیبی سلطنو میں مطلب دارے رحمان او آقا تاولیس نرم کا نظان قربان کا پری مسئلی اب قربانی دارا کتورا راواخلا امان قولا گو اور نور جگڑ پیدا سبا کامت کے بار اللہ تا پیشکے گی نصورت مجادلہ کے رد در سومات باطل آو دے یعنی آقا رسومات باطل پیدا در منافقان اتار پیدا او انا حشر کې تفریش دي د رحمان د واقعي حديث شنهره دې ظالمو ک روانه ستاله الحشر نو حشر مڅې دي نو ماز دا صورت داوي مایک ذکر کړي دي چې رحمان او واقعي په تاولي د الله نو دکوس باندې چلما شویلار الوار تاسو جوړي نو دانګټه د دا صورت حدیث باندې دا ځان منقال کې تخوای تا نما له قربانه قربان نقش او ما د્વાره قربان او نور جداد ما اپنے خود کو او حشر دے زد قیمت تیارے کون سورت کے اول تمہید دے شپگو ہے تنکے تی تمہید ختم چی نزی سورت مصد دے انفاق فی سبیل اللہ دے انفاق لپیزو جو حاکوئی یو وجوئی انفقو مما جا لکم مستقل فی نفی خل جو کار زکا چا اللہ مال دخوائے رے کرجو کمال د فرای یو وجا اثم کی ذکر کئ انفقوا مما جعلکم مستغلفین پی مارو لغو الله کینو نه پدې نو مال دې نوراندا پر مال ټولې وایې په جنو کوځه اذان دې کې کیږي دلي کې مونږ دو دوه تر شپې راځي په یو سری درې پای شل دې او داسې تر دې دسمال کې لکه داس کې ورونځ داړو دا سې ورځې دای په یي ورته راځه چې زلا سومای دا مال دې فوق دې دولت هغه مو وی ور کار ورونځ کړئ ټکوټه ور کار چل ډېر چوپای هغه ته لپ کې ویل نچای څا ورا و سې ما اندارو سږا له نه لټینې دا راغره ابي شه بوله 2000 روپۍ راځه دلته کې ورانه اخلي هغه سې کوي چې ځان غم مخرب زان غلشن رنون روانشن جو ما تلا ما قلمون تیوشو رنونی پوری که داندورای رواغستا داندورای داندورای فا اون گتونو که وی علا کس او کزا غربان زان دا سره داندورای اگر داندورای یو گلتیوی نیبل مستشی طول داندورای او را پولا چې دا غواپه په دې سټیج کې وایې پدې کا هغه ته اوس چې دی کې په هغه کې کس مين اسمان وایې دا غوا پهونی په هغه کې نو په داګه میدان ور کوي دا کار کوي را سره روته روغه نېته بارونی ولا وټه आशा کرا لوندازې پروتې په ته و جوړونداز ګوري کې روز به راځي چې دې ساتې څلډ لور راوځي پچتون ټاوله ټراړه دځای ګنګول کو خړ کراګ د کور مرکو د په کاله پورته ولا سره به یی ته څکه د دې مونږ زران مونږه کار زماته یې اغیر نبر نیولې ای مونږه کار تمږی هغه ونده مونږه کار ته مال پر دې له لوسی درنه نو ورته پرله مایې الله او имаم غزو مال ورکه ولله میراثو سماچو لاغت الله صفات یې یار سو نو لينو کې ومالکم الله تنفيقو ویژه بیل الله او ایمانورګه الله تعالی صفات کې دې موجه چې سبق رات پات کې نو ني ورکه دې موجه آ کېو نو سم کې زهر عمل فرتن پات من الذی یخذ از قرد ورکا اللہ اطاقا سطح پو حق کی قرد دے برخواہ پاک کی آتا را خواہ مختاج ندے خدا سے اگرانا لیکن قرد چال رکم اور قرد دے مقروض دے ورکی خواہ بیدر کی از قرد دے ورکا درم ہو جا سلورم ہو جا شلم آیا کہ ایلمو انم الحیات ات دنیا دائبون ولون وزینت و تفاقرون نے ورکے نحقصت تمامسا دے لعبون یو لحون دعا زینتون درے تفاقلون سلور تکاغلون پندر حقیقت تصرے آزیوائی دی دیر اقیستہ دیر مال دے جس حق تینز دیر سلور پندر موجا آج جو کتا مال دیر پار ساترین چه سبا و غم پرازی مقدمه و بیمار پرازی پکار پراشی ندا مدافع سنشی کورے ما سبب مصیبت انفلات ولا في انفسكم الا في كتاب بما علمتي کتا ما دل ساتری چه بیمار دارو بكون نو تبہ دارو کیا بمردی تو دارو کیا پے سے بخراج سی نو مال او کا صدقہ ترضال بلا یہ غاغ مصیبتونه سن رسکی ترجید الالف جعلتم مستغلفين دم اوجا دل نه میرسم سماوات ولر دم اوجا اقر الله قد انا نه چلره موجا انمل حياه الدنيا له مولا اون کی دم اوجا ما ظاب المصيبتين کی زو جا اذن ما اوسونه پیدا تھا کی نو تاسو پیری فوراک غو شناشینی راه باندې تم جوړتو جو ترغیب الالنفاق بلوجوح الخمساء او ترغیب الالجعاد مولانا سنی رحمت اللہ علیہ منتلو زومہ او دریتن نورو مولانا کٹ کے ہوئی کہ انہیں بناسو او بینچونو نغیمان مولین ناسو سو کسان ناسو او مولانا پا کٹ کے ناسو اس مکی نیولی شچتو آکاتو یا یوونه من زه کټکه او داغه نه استه او سورته هلیږي شروع وکم مونږه لړم انور مانم شرانو متبر مليان راشه درشو شو نه مولا ته پوسټ کوڅه شو کیدید په دادی زده بنو مدرسې زده فلانځي مدرسې ما اجازه دا بیل دے او دا او فرشه مولانو سره ځیښه کوي خان سورته اجي مولانا اگنه تفضل کی صورت مطلب بیان کر صورت ہے جی اگغه لشن ابل ته بیان کا د صورت سم مطلب اگم غلشن دیم ته تا بیان کا اگم غلشن مولانا دز غڑا وایو کینر او دا او کړي اې پتناشګلو غټه سړی سر او غټه आवाज مولانا ابو سشن و شرم نظر دی دیوان بدنامو دی صورت مطلب نشي وياله ازانته دیوان ديانو اي علماء او شرم نظر دي بل بل كيا کرنا ما زناستم ما زولم نو نه غوا ما شروعه کا مې صورت مقصد دو مسئلي دي د توحيد بعد بتوري تميذ پګا اي تون د صورت مقصد دو مسئلي دي انفاق او دا غير الترغيب بالوجوه الخمسة يوجع لكم مستخلفين داهم لله بلأس السماوات داهم تقرضوا الله قضن حسنن سلورم زينتون تفاقر تنزم معصار ما, ما تشيروكا او دواء مثلات ترغيب الى الجهاد ظاندلن الحديد رعبانيت مكة وياه ما مولانا دي سرطة مجادلة مطلب بيانكا ما رد رسوماته باطلوبه چې جماعات متفرقې په لفظ علم سره درې زړه او داګه نتیدا کې درست مشوره رد دي چولې داسې الفاظ وايي چې په دې نه بدې شي دا نه په مجلس کې په جماعت کې دا چې الفاظ مو هي چې ارکان مرنځ ځای کې الله دې علم سر درې رسومات دي او کله ریاي او الذين ذریقه ایدي داګه څنګه سره خلل شي هغه نه پاک لا نه دا آفキズیسال یق thumbnails مدourt مران؛ پانکتا افتو آ challenge و capacity》ها ی نکر کو بادنام کرنیوالو بایماانو دیوان دیوان بدنامی و دیو سورت مستاد پ Sutرس پا مسطلرنا بگئئ از ژان دمولان و آید دریوار آره ما طریقه توم کانجاعتیو خطم صحیح نتی تو رو تقریم قرآن بگئئ ا ارمولا کراچې تراله مولانا سینت به بدردې زلاله ما بلکار عارد.. الله جون دیو ما ورته ما زه خبر شوم چې ته مولانا سینت چې بدرد واي مودیان نو سره نا سم دې شي ما داغه واقع سلوخ کلو چې مولانا تاسو ته تاسو خبر سمې استاله پوسم ته قران نه درځي پوسمه وایې کارندري ته مې سدانته مولانا ملکه زره دا پغل ملته عطا تعالیما علاملکی تلو ماید قرآن ته کیندل دی نه حدیث ته زده پیجن ماید اموږیان نه ناشې راست کوي زغه زهر ماته شربت اوس کومه ځای دی سره حضرت نه راکته نن سال کړی نه پردې پی سی دی ته پاره شربتونه سکي حضرت را پاسه اموږیان چارجا کرے کله چې راستو کوه ما دیکھیا یو شربت نشته سره کاله مې راغې واخي او سم دلنو دی او سم پینزو سر ویخکال اوشو خدا راوزمان این خبره پینزو سر ویخکال پس لازار امن او سم زو کوشیر کن ادا برایشی یومیاش و تینه کی کورکامن گوٹا منگو کونه پساری من بیٹا شیخ و قرآن شا دا لوشه شرم دی مخلوق کی نیشتے صورت مبصد دو مسلی اول تمید شپکای ایسکی نوچی پاکی بیانی اللہ لگا براہ و قطع او غالب حکمت والا دے اللہ لگا اتیار رسمنون نوکو دے یحیی و خیر رسے نقصان حیات خیر اللہ پارچی قدر توالا دے اللہ و عیبا انو مفلقات اول معنی وو اول یعنی وو خواہے ایغا اخر ایبا دانہ چې تاول اخر معنا کې الله وو ایبا امفرقاز شي او الله د زاهر زاهر دې په بار د دلایلو په بار د باتیں دای دے الله کاري دلای او په دې نعمتنا او ایبا احکارا دی افردی نیمتونا اللہ پارشی دیپووا خالق زیم عالم زیم اللہ آزاد دے پیداکلی اسمان نوزمکے پشپک ایام نم حا آزما یوم نو دیوم نے تابیر پر لمحی کردے حضر دیمہ دلال پشکر اسو چاراک کی بیاو گرہ برابر دیاشتا پیجنی اسے چیزن نکیے گی اس مکر کیسے چیزی دینا باہر تیراو دی او چو رید برا نا او چو خیجی برا اللہ سرستا سنو دے چرس چی در سر دی نو آغا اللہ چو خالب دارشی دے کو پارشی دے آغا اللہ چو در سر دے اغا پری دے بل چاہتا ہے رمض اچھا اللہ کوئی لید ان کے دے دلو اختیار دسمان ان کو دے او اللہ تاو پسکی کی پیس لے دنکیش پا رس پا اگر شه جا الله اړي لري غفرش دار چا چې تغییر او تدید درځي الله په پچینو تمید ختم شو د توحید اثبات بن دل او د صورت مقصد ایمان علي الله په وینا د پیران بار هغه څه ایمان دې مسره ایمان علي چې هر کوی ومال ایمان په دې راړي که مصلوږي زکات نو په دې په مال لګو دانه چې زه پیر بابا دسیه راته بابا راته بابا ور جوړي څرنګه کې څر کې دا به مان نه چې کے خپل تا فمنه مستخلفین کې نو دیه ما دپایې چې پکې مال کې نو لري نو لري نه نو آسان چې مان داری پانشفو اشاره نو وکوت ہے تا څونه اخرځ کې د نړۍ د رج لوی اسی تاسو نه چې ایمان لرئ په کوم د الله الله یې مال خرڅه او ته ایمان لرئ بيمان پیغمبر راغور تاسو لرا ده خبره ده چې ایمان لرئ کوم درا پیغمبر مېلان کې یا کمال لږي مال لږي اقام وای هغه څنګه الله واد تاسو نه ان لو لازم کړي الله او ای سچا پیغمبر او ای خدای لازم کړي دې ته مؤمنان الله را ته چرایلي ګو بندا باندې ایتونه سرګن آ پیغمبر تلوي چې زما مخلوق توای چې ما خرشي کیو کیتاب الله چرونه اتا چار کې پراتې شرک کوفر کې ما الگو کې مسله دنیا کې فورشي که ما نه لګې مسله وصه فورشي الله پتا دره وا مهربان خوبه موجه اسی تا دره چې نه خدای کوئی دین دار الله کې دایوه په قران زکات نه کیږي قران وزر ور چې اصل د خدای زای او اصل مصرف د الله د حقوق قران نه الله تعالی پاتې کېدل د اسمان والو زمکو دي ني دي برابر تاسو نه اصول چې هر کمال خریدلو دی ده دین فتح نمراد مطلقه حاله ده فتح مراد قرآن خاص که اغیر قوله مال خرج کهی پخواه ده خریدلو ده مسئله پخواه ده غلبه اجنگ کهی پخواه ده ندی براوره ده چه ضرورت مسئله هو از ملک پرشوه نوار اوه خرج کهی و او اجنگ کهی سمرگیری پا اوخ او دا زړه لوی دي په دغه کې دا خلک چې هرکې من بعد پر دې نه چې مساله قرشي اگر رشته خود دې مساله اگر اغام نه نه شي چې ضرورت ته و وو ضرورت ځای وو د قرآ کوس نو خلک بیا ور کې د څلور کې مکه ښځکا آه کسان دوی درجو ولې دی داخل کونه چې خرچي کو پاتې نه او جنگ یې وکړو د ۱۰ سالا وعده کوي نه ۱۰ بجره کوي خدای چې کوم ضرورت نه راوکه باندې په دیمه کې بدترین د توحید د توران هغه دانو ووته چې مل کې قرآن قرشی چې قرآن قرشی خلک وو شي پیر مخالفو اگر نو گفتہ کہ قرآن قرشی کہ قرآن قرشی ضمانت شکرانی تبا کی مولا نو گفتہ کہ قرآن قرشی ہے ضمانت پردہ باقی اخلاق بہ با مال دہ اس کا سن رہا کہ خان نو گفتہ کہ قرآن قرشی ہے کہ قرآن کے ذریعے دراجی نہ غلامین قبلے آ بے آزادی انگریزی دشمنو خان دشمنو مولا دشمنو فری دشمنو یوروزی د سوایټانې ته ځکه پات دې مرز مزستن سپای برابرته یو تانیدارو کملګومی ما دې دا پدې مرز مې سره راټړل هر روزې ووکه چې د جيري په چپاتې شم ریښند ورته خپل کار پیدا کنه مونږ هم یې پرچانو کړانې ورته خپل کار پیدا ځنټه مليان بدګنی د قران په خورو او انګلیزم بدګنی د قران په درس نو کتابونه ني ځکه چې من ست به فلسفه وای نو خلکو ددې لو الله امره هغه په ډیکنه پوهه نو ما سره خل نو هغه ته ملياري حکه قران به خو دا شیخ نه انګلیز د پرا پیګند کړه د موږ ما ته موږ جیمه جوړي موږ ته خو اړه لکې د ټنګ کې دا خبره پی ځای لې چې قرآن پیرا انګريز نو دا څنګهول به کول دی یو قرآن د کلیټرس ماوار پښتمۍ کې به تا پټوایي ګور کو نو درې خانه یو خانه کې معزز اي کې پروتانا خانه هم لیکلي د دوی کې اوسس ترکان لوار ځا بي دي ځین کې رزيد برزیل خانه کې جوړې چمار د قرآن چمتہ کو زغوبای لولو <سؤال> نا پومبای خان کی برابرونه مولانا سے فلان منت کا پرانا برابر ہے اور کہ صحیح پر قرآن نو ما پسنا وای کیږي مار کیږي دا انګریزی د ووشو لوکانو کاغذونه قسم دا کیو ملابه میراث کول مدارو او چموډا با نو نراد کو ما غی غلا یا دی ملکن شرل سن چود اکی ستنگزو عجیسیب علی الرحمت پا دی ملکی در سن جوڑ کری و دری سوا آغا کوشیش کرو انچه دی ملکی قرآن و فیدشی دا آغا آغا آغا سراد و دری قسم جو پاکی خان عبدالفار خان دا پاکی پیسی ورکڑی آگ کوشیش کرو چرے ملکی قرآن و لکه یو دې پاس دا چی شپ د ګر ځای ورنټو او پانسی شي کی او ته ممنون کرا نه کې هغه ته قرآن ښه دی کله چې مدرسې دې کی جوړې دې د انګريز په زمانہ کې او پاس نو قران دې درس نه وکړ چې قرآن به کو کینی ګره مدرسو کې قرآن درس کې نه کم برنامه طریقہ اندې کتابونه چې لا لیسا پدې سات په قران نه شامل مګر زه کوم چې سم ازي برابرنن ترجمه وی وخت کې او قران وروسته کوي ځکه قران کې به شي دل دي پلي ملکونو کې او قران لر کړه باوکه انګېز دشمنو پیر دشمنو مولا دشمنو خان دشمنو او څه نه شان دي مردان کې ما ترجمه سن عناکه خورو قران تم اوتي مردان کې او جماعت داسنو جمعلې ځای ما منډای کې ځای ورسته اګامریان برابرګه مژو چې جمعه چې ګره قران پینه دی قسم اغه زار ټیکداران دي بې ایمان مت میمان مدرسین او قران درسنيشه د یو جن قران وای چې دا سیمل کې چای کې د قران خلق نی مثلا ني نو غمل کې پدې مساله جن کول هغه غمل کې پدې بیان کول کمال دی جنګی دا د انګریزو زمانه کې د پاکستان نه تقریبا 90 کاله مخک ټانګه کتلم څنګه کا پل کچاو نو سره له بکو زیری جنگی شي ځکه کا کا پل ټانګه ورته شتله زه کوم شوو دې کې نور خاطر قرطب کتل یو سړی منډه وې ته ما چې و سړی و ډس کی او څنګه ته څنګه یاته مخک منډه وې او دا قانون کوئی قانوني شي قانوني شي ما زودنی رو میداز چلی ویج لڑا غا تماکیو علیونی سوا پسی کن اگر نور خرک لڑا چیارا رو دا غا خانو که اگر بافتکیو زند دل تر آتو و ما تا بوی ما تیه صورت با خلط در دو آئی سو که تا نماو رو دلو تودویی که پا غا تور جو صورت ویجو زند درولی ویجو دو نو صورت با غاو روی دا نو کلا با چای و پیله از کلا و کلا نتا با بیا وقاست و افتا که باغا را تا انا ما آقا خانو مارتای خاند چلی که وی خاند دار وی زر را دا منجاوران ما تا خوثو که دا نستی وی ما تاوی چه دا غر ازی دای تا فتا لگیره داد نو دای دا داوار ای خیلی چه مو میلک تا باو وی ما تا و ما په اور د اوکلو باندې شو د رګانو څخه دا زمانه بعض خانانو د دې مسئله تایید کړلې بعض خلک یې را پلانین دا تا پتا درې مسئله تایید ما سره چا کړه اچادار سمه کړو د او زور دا وای دا غره وای دا یې انځي دا ساطع پلانو شکچونه دې ځای سم کړل چې کله تاسو دې خلاف زمان فاغنی دیگاه سانا زیخن قرآن و قاتل قصف آریا وید زم واحد اما آریا قرآن را پاس واقل زم واحد اما چا نوم اغستیش دی مسالی چا ار قصف بقابل میرود کی منبول بخورد قصف آریا وید زم واحد اما فاغ زمانه دا سوا دا ملک دا سقرافیو و قاتل و کلا وعد الله الحزن احسول و کدا و وقت ګنځور کې اې دې مال خلک یو دې کپو اخر زورو ټیاکي و دي الله وا ده کړي جنات الله پاک به دې کوم خبردار دې ترتیب څنګه چې ورکی الله ور کول خر ذکر کو په نسبت تور دن کی چې قاعده امر قرزونه پای بدر کوي او تا ده پاته واغي نو کوم مسالې وي یو انفاق فی سبیل الله تعالی چرا لا په نوم باندې مال خرڅه فی. او دی مسله الجهاد في سبيل الله تعالى اول څنګه ته تمهيده نو بیا مسله د انفاق شروع شوه اوله وجداه جعلكم شغله في ديني اذن وجداه للهيرا سماوات او رات هر صدا لا دي نوولله نه نور کوي او پدې دیمه وجداه دا اللہ پنوم بخشیش ورکا چی خدای دلد دگنکی یوماتر المومنین والمومنات یا تعالیت چیونی با تمومنان اللہ امومنان خود اللہ یسعانورهم بیلیدیم چی خدیگی با مند باوی رنان دیدی مکی دیدی رنان مطلب اغا انفاق چی دنیا چی په مسحلی مال لگو دید نو کل چی دید پا سرات بنی تیری نو الله با د زما کرناکي دا مال با رانشي قامال وساره نشي نو مالو لګو ازرباي ويل بي دي تا تا سره نن خوشالي دي تا سره نن ته جنت مال لګو رو دا لاپې کتاب عذاب او شاق د انفاق فی سبیل الله قران سره لګولل با باندې مال لګولې ادا غي اجتهاد زره تاثلانا رضیت جنت نور وان بیت دلان زیدون دا غیولی امیشا بیف دیکی ایاد حدا کامی بیلوی ایاد کارت شوائی با منافقان منافقان مطلب دی یعنی جمال نلگو لی اخلیوی زب و قرآن عاشق ما لیکن دا اللہ پو کتاب مال نلگو دا منافقو امنافقات اخد دی وزیبا بای نور کوله دن تجربت قرآن طالب بو آئی غل گوتا چه مومنان دی ایمان پین فاق راوڑیو چا چه مال لگو لیو نو اغیر پولیس سواد چه تیری پر او دا منافق با تیاری کی رنا خوالوی چه تیر واق لے تیر لیا تیر کیری رسر رنا باؤنکے داوانگی تاپ پیسو رنا نو اقصده نوایو منافقان منافقات دې قضې آي غلکوتا چې من لهو مسلذ انفاس چې تا الله کتابي مال لګو وظیفہ اور کولا اندا تااون کو د قران والو سره او وګورې مونتا اونزور نه انتظار نه دي د نظر نه دي دوځی چار شي مونتا جواز مونتا سمون نه د ساو سره نه फायदा واپني ساو سره نه کیرواني دوبې دشي په پښې لا شي واپس دنیا سات نور ټوی رڼا دار نه خو دنیا نه راغلی دا دنیا کې چې تا مال لا له په دین د غول نه غره نه نه کړش نو په دې شي په وېځې دیوال چې دره بادرو علي دنه بي جنات ابهار بچنه آزادی دیو بجانم کې ارتاوسي په سبب عمل چې دې مال له له غولې الله ولا ورته دې په سبب د دې دیو بجانم اواز وګی دې تامرا به قان بهواز کې مؤمنانو سلام کې تاسو غوښتې چارې شوي مونږه راغله تاسو یې اڻت اواز وکي ما به قان مؤمنانو ته هو مونږ تاسو غوښې اورولم ځکه ناس په مسلې متفقو دي مو واحدين په مسلې متفق دي همالندلګو دې نه لګولو قالو با امومن ہو لیکن تاثو کن کیا چولو خلدان تاثو دان کن کیا چولو پا مال مینوی انتظار پا دیکو ساکر نم بلکال پاولکوم اتوکا اشکم کو چیرم زبا قریب شم اتوکا کیا چولو تاثرم ایدنو چرا غیدہ اللہ فیصلہ امر مرات تناب مرگ تناب مرگ اندر یا فَتَر فَتَنْتُمْ انْفَسَقُمْ ځانګن کې چولې ځان په مال نظام نه نکړې ځې تر بښتم انت دارې کوڅه کان بلکال وره ګوي دعا ورته تو یقین نه و شکتو چر مال لګوم چې دې عجيب راګي کنه درې سرور چر ها درته مر تا کان ادو ککڑیو تازو لعب اللہ ذرہ دو کباد شیطان در رو سسا چورا اغیدو کبادو ککڑی نن رضی نشی غستے تازو نفی دیار تازو نفی دیار انداء خلقونا چنکا رکڑیو دو توحید تازو توحید منلیو دازو که جلکی یو ڈلوا چا توحید منلیو خو مالی نلکو اد دیمہ ڈلوا چا گئی دسرلت توحید نو منلیو نسن که ده غینا شو دیا نشی منظورو لیشتیده ننو زای تازو زای دوزخ ده ده غی تخلید کلود اوستاسو د ده سزا ده دوار زای نن دوزخ ده یه مولا کوم ادا دوزخ لاحق ده تازو لاحق مولا من اولاد دا دوزخ داور ور تازو لن لاحق ده مال اولن لگو پو قرآش یمونا کو دا سودا خلانو ته زولره حسابځای نو قریب نه دي مومنان ته چې زائر مومن وای مثلا مني نو غیلہ واه نه غیلہ چې پیر شیر نه دی په بیان د لذکر د ذکر الله الله بیان وک الله بیان وک چې مثلا داړه چې پته کتاب مارخشتي چې دایته بیان ده الله شون او دای په قران ذکر شي ذکر بیان دغراه ذکر دقران ذکر اا کینظر الله ذاتنا نو ذکر الله بیان او خرکی دا masala طاجبنه چرا اورګ الله کتاب انشي په شان د اکل کو چورګر شو کتاب خوخ نو دې شو پدایو میذنا ننا سبا کو یهودنا ننا سبا کو کینن لګو سبا لګو دار اینکه دیم نه نه سبا کره او من قبل آقای نه آمد یعنه مدد جن آمد مانه مدد جن ده جن ده مدد دوه چی سبا او مونگا بله زکو راقای ده ریو نشور نه با سخصور نه ده سبای کول نه با ری مور لگه چی ده نور کوم او ڈیر دین آم بدکار پوشی اللہ جن دے کئی از مقاب پس ہوچے دونا دارے گے اللہ سبنے جن دے کئی پس تے امخاقنا مار اُڈا گو چے خدا جن دے کئی شوق دا مسئلہ راشی بیانہ و مندلائل پوشی یقیناً خیرات کی خیرات کی صدے چے اللہ پر کتاب بانے مال لگئی وزیفہ اور کئی پسکڑے اور پیسے اور کئی دا اللہ پہ دینیو لگو اور کونکی اللہ راپو کولو خو دو چند بچی دیدہ عجر عجر در اجردت من آقسان چیمان لگا بیاو نو در دیشتونی ایمان باللہ چیمان لگو لگو عجر دیشتونی ایمان بللہ کمالیو لگو عجر دیشتونی شرادہ ربزا کا اللہ پہ دید پہ شادت کے پیش گئی چی مسالہ ایمان لگو لگو نو دیب صباح رای خلق و نشایدان دیل دیجر، ارنا بی دیل را، آکستان چو کفریو که کفریو که مالیون لگو ادر او جنک روزم حکمونا انفی کوی در او جنک مالیون لگو مداری دودہ خیان او سلورمہ ہو جا دریو حج تیری شوی یو ماد زماد نو لینے لگے دریم مال مات پاکی که نو لینے لگے دریم زقر دیور که چپلائی دوگنکی او سلورمہ کوشی که کنن جن دنیا لا يبن لبي ولا هو نغفلت وزينه دلसिंगار وتفاخر الوي